118-ci məzmur Rəbbə şükredin Ona görə ki, yaxşıdır Çünki məhəbbəti əbədidir Qoy, İsraillilər belə desin Çünki məhəbbəti əbədidir Harun nəsli belə desin Çünki məhəbbəti əbədidir Qoy, Rəbdən qorxanlar belə söyləsin Çünki məhəbbəti əbədidir Sıxıntı içində Rəbbi çağırdım Cavab verib məni genişliyə çıxartdı Rəb mənimlədi Heç qorxmaram İnsan mənə nə edə bilər Rəb mənimlədi Mənə yardım edər Mənə nifrət edənlərin aqibətini görəcəyəm Rəbbə pənah gətirmək insana güvənməkdən yaxşıdır Rəbbə pənah gətirmək əslizadələrə güvənməkdən yaxşıdır Bütün millətlər məni mühasiriyə aldılar Rəbbin ismi ilə onları qırdım Hər tərəfdən məni mühasiriyə aldılar Rəbbin ismi ilə onları qırdım Arılar tək məni mühasiriyə aldılar Lakin kölköz kimi alışıb tez söndülər Rəbbin ismi ilə onları qırdım Möhkəm təziq altında yıxılmağıma az qalmışdı. Lakin Rəbb imdadıma çatdı. Rəbb qüvvətim, məzmurumdur. O məni xilas etdi. Salihlərin çadırlarından zəfər nidası yüksəlir. Rəbbin sağ əli qüdrətli işlər göstərir. Rəbbin sağ əli necə əzəmətlidir. Rəbbin sağ əli qüdrətli işlər göstərir Ölməyib sağ qalacaqam Rəbbin işlərini bəyan edəcəyəm Rəbb mənə möhkəm cəza verdi Amma məni ölümə təslim etmədi Salihlik darvazalarını üzmə açın Qoy oradan keçib Rəbbə şükür edim Bu Rəbbin darvazasıdır Oradan salih insanlar keçəcək Ya Rəb, sənə şükür edirəm, Çünki cavab verərək məni xilas etməsən. Bənnaların rədd etdiyi daş, Guşə daşı olub. Bu, Rəbbin işiydi, Gözümüzdə xarigəli bir işdir. Bu günü Rəbb yaratdı, Onda sevinib şadlıq edək. Aman, ya Rəbb, bizi qurtar. Aman, ya Rəbb, Bizə uğur göndər, Rəbbin ismi ilə gələnə alqış olsun, Sizə Rəbbin evindən xeyr dua veririk, Rəbb Allahdır, O üzərimizə nur saçdı, Qurbangahın buynuzlarına bayram qurbanını bağlayın, Allahım sənsən, Sənə şükür edəcəyəm, Allahımsan, Səni yüksəldəcəyəm, Rəbbə şükr edin, ona görə ki, yaxşıdır, çünki məhəbbəti əbədidir.